Ніч застала їх у дорозі, якось раптово щах і зів'яв рум'яний красень вечір. Швидко густішали сутінки, що невдовзі переросли у темряву. На небі висіялися дрібненькі, миготливі зірки, а із широкої долини росі на круті горби потягло туманом і сирою прохолодою. Кий придержав коня. Де заночуємо, отче? Завернемо до якої-небудь весі І попросимося на ніч ліг, чи розкладемо багаття, та й передрімаємо тут до ранку Тут переночуємо, у степу, загукали щеки хорив, яким не хотілося цілу ніч душитися в чужій, переповненій дітьми й дорослими хижі Тур не перечив Гаразд переночуємо тут Ваші для коней довкола в досталь, сухого хмезу для багаття теж, простелимо кожушини та задрімаємо. Місце для ночівлі вибрали на узвищі, щоб вітром здувало мошву та комарів. Тур стриножив коней і пустив пастися. Щеки хорив принесли з лісу по оберемку сухого гілля, а викресав вогню, роздмухав труд і розвів багаття. Малинові язички полум'я весело зазміїлися по хмизові, і угору з шугнули золотисті іскри. І від того морок ночі став ще густіший. Розкинувши з повітряного боку старі кожушини, подорожні лягли покотом. Кий заклав руки під голову і дивився в небо, йому не спалося. Події останніх днів тривожили душу. Мав двадцять і одне літо. А йому здавалося, що живе спокон віку. На цій безмежній, широкій землі. Таке довге було життя, наповнене думами, спогляданням великого таємничого світу. Працею біля рала в полі, в лісі, коли рубав на паливо дрова, чи на ловах, висліджуючи дичину. А ще не раз доводилось разом із всіма відбивати наїзди акацирів, котрі, прорвавшись крізь заслони уличів, налітали на полянські весі, щоб захопити табун коней чи риду овець, чи полонених. Чомусь бою вважав, що він безсмертний. Бо не вірилося, що і в нього, як і в інших, котрі падали поруч, може влучити ака стріла. І ніколи не думав, що буде завтра. Бо знав, завтра буде так само, як і вчора. А тепер щось змінилося. Страшне слово гунни, вимовлене князем Добромиром, наповнилося раптово цілком відчутним змістом. Хмарою вершників, що, горбатячись на своїх невеликих, але витривалих конях, можуть налетіти на роз так само, як налетіли вони на поселення уличів. Повбивати чоловіків, жінок, дітей, старих, убити його. Прогунні серед полян здавна ходили страшні перекази. Гунами лякали дітей. Їх порівнювали з нечистою силою, відьмаками, водяниками, чортами, що тільки й те й роблять, що чинять зло. Старі люди знали від них немало лиха, невже тепер доведеться зазнати й молодим? Тривожився він і тому, що бачив, яким старим хворим, немічним і безпорадним став князь Божидар. Хіба може він повести полянсу проти ворогів, якщо вони з'являться в степу? Чи може настановить старшим над дружиною когось і синів, але кого? Добре було раніше. Старі розповідають, що колись князя обирали навічі не на все життя, а тільки на воєнний похід. Вибирали найдужчого, найрозумнішого, Найсміливішого А кінчався похід І знову жили всі, як хто хотів А тепер